Det som jag ska berätta nu hände innan Bamse gifte sig med Brummelisa och Lilleskutt med Nina Kanin. Därför är ungarna inte med. Det här hände också innan Billy Boy och Pollan och Lill fick ett stall. Och vargen var fortfarande världsmästare i elakhet. Nästan i alla fall. Varje morgon äter Bamse en burk dunderhonung Så sätter han på sig sin blå luva Och går ut för att hjälpa vännerna med sådant Som bara världens starkaste björn kan Lille Skutt tänkte göra sitt morotsland lite större Men en stor sten låg i vägen Han satte en gren under och försökte välta bort den Han tog i allt vad han kunde Men det hjälpte inte Då kom Bamse. Varför gör du så där? frågade han. För att få bort den och odla fler morötter. Jag har försökt dag efter dag men stenhuslingen darrar inte ens. Jag är riktigt arg på den. Han sparkar till stenen av ilska men av det fick han bara ont i foten. Varför har du inte sagt till mig? sa Bamse och knäppte till stenen med ett finger. Den rullade långt iväg och lille skutt kunde göra sitt morotsland dubbelt så stort. Den lilla myran slet och kämpade för att få hem ett ekollon till stacken. Man behöver ju inte vara världens starkaste björn för att lyfta ett ekollon men Bamse är världens snällaste björn också. Det är han alltid. Stark är han bara när han har ätit farmors dunderhonung. Bamse bar både ekollonet och myran till stacken. Alla myrorna hurrade för honom och myrdrottningen sa Det är tur för oss små att vi har dig. Ja, det är tur för mig att jag har er. Små vänner är också bra vänner. Och en annan gång hjälper ni mig, sa Bamse. Då skrattade alla myrorna för vad kunde de hjälpa honom med. Alltid något, någon gång sa Bamse och gick vidare. Snart fick han se något som gjorde honom arg. Riktigt arg. En liten åsna stretade med tungt lastsäckar Och inte nog med det ovanpå säckarna satt en stor kraftig man. Ibland gav han åsnan ett rapp med piskan och sjöng en dum som han hade hittat på själv. Här får jag bli sittande och glo tills jag får ont i baken. Åsnan är så lat SÅ ni har aldrig sett på maken. Slö är han så man kan inte tro att han är riktigt vaken. Åsnan är så lat SÅ ni har aldrig sett på maken. När jag skaffar åsnanden kraken så köpte jag grisen i säcken Fast jag smällde duktigt med piskan så rör vi oss knappast ur fläcken Åsnan är så lat som ni har aldrig sett på maken Lasset kan väl väga knappt ett ton så det kan ej vara haken Åsnan är så lat som ni har aldrig sett på maken Julen ja de smorde jag i fjord när jag nu tänkt på saken Åsnan, är så lat som ni har aldrig sett på maken När det vankas klöver och morötter visar han helt andra takter Om vi kommer hem någon gång ska jag nog kasta på mig en traktor Åsnan, är så lat som ni har aldrig sett på maken Bamse ställde sig mitt i vägen och hejdade dem – Stopp! sa han. – Hur kan du låta den lilla åsnan dra ett så tungt lass? Ah, – Nej, ingen konst, sa mannen. – Med piskan kan jag få den att dra det ända upp till min gård. Han pekar på en väg med förskräckliga backar. Högst upp låg gården. – Det låter jag dig inte göra, sa Bamse. Ah, – du, du blir så lagom mallig när du känner piskan sa mannen och klatsade i väget ett rapp mot Bamse. Han visste inte vem han hade mött. Bamse tog snabbt tag i piskan, drog ner mannen snurrade runt honom ett par varv och surrade fast honom vid säckarna på kärran. Sen selade Bamse av åsnan och satte den högst uppe på lasset. Han lyfte kärran med säckar, man och åsna och bar upp alltihop till gården. Den här stackars åsnan ska inte behöva slava mer för dig. Jag köper den för 50 kronor, sa Bamse. Gav mannen pengarna och tog med sig åsnan. Mannen såg efter dem och flinade. 50 kronor för det usla kräket. Ah, han visste inte vad han gjorde. Nej, det visste Bamse kanske inte. Men mannen visste inte heller vad åsnan kunde. Om man hade vetat det. Vännerna blev förvånade när Bamse kom med den lilla åsnan. De gick i en lång rad och tittade på den. Tänk att Bamse har en åsna, suckade Michelina. Jag är riktigt sjuk", sa Ola Grävling. Nej, larva är det inte- Vi har fått en åsna och ska förstås ha den tillsammans, sa Bamse. Åsnan var väldigt ovårdad och smutsig så de började med att tvätta den. Under tiden pratade de om vad den skulle heta. Nej, de kom inte på något bra namn så den fick helt enkelt heta Åsnan. Åsnan skulle förstås bo någonstans. Skalman gjorde ritningar till ett stall och alla hjälptes åt att bygga det. Medan de skruvade, spikade och sågade sjöng de en bygga ett stallsång som Ola Grävling hade hittat på. Han var mycket stolt över den för han hade aldrig hittat på någon sång förut. Katten Jansson och husmusen hjälpte också till uppe på taket. Husmusen höll en spik i svansen. Katten slog till med hammaren och träffade svansen. Piii! Nej, men hörru, drullkisse, du ska slå på spiken, inte på svansen, hojtade husmusen. Höll i svansen och hoppade omkring. Du ska hålla spiken där jag slår, sa katten. Och så var de igång med sitt vanliga kiv. Vargen satt bakom buskarna och såg på bygget. Orättvist att de har en åsna och inte jag, tänkte han. Men något roligt ska väl jag också ha. Om jag, om jag häller sand i färgen blir det nog ett snyggt stall. <skratt> Han smög fram mot färgburkarna med en påse sand. Under tiden försökte husmusen visa katten Jansson hur man gör med en hammare. Man ska hålla stadigt, så här va, och, och sikta på spiken och så, så, åh! Oh. Hammaren var förstås för tung för en liten mus och han tappade den just som vargen smög nedanför. Vargen fick hammaren på foten och hoppade därifrån på ett ben. Åh, oh, oh, oh, oh. nu var allting ännu mer orättvist, tyckte han. Han linkade muttrande hem till sin håla. Där försökte han trösta sig med att spela vargvalsen på sin gamla vevgramofon. Ako bariemonenský nárast skiner a raviner a ako hviezdne nádhra, teraz je tu nič, čo by att bránilo, aby ste využili šancu na to, aby ste sa vám na to, aby ste du vám de to, aby ste sa vám na to, aby ste sa vám na to, aby ste sa vám na to, aby Har på i perfekt harmoni När du nattugla lägger sig i Går en rysning längs ryggen Och du struntar i myggen För du dansar till varj landets valsmelodi Detta intryck du får av en koncert Utan slut får du ta för vad det kan vara värt För i boken om livet Där står det inskrivet Att när du minst anar det slut Han spelade den tre gånger, hjälpte inte. Han var fortfarande lika bitter. arg. Och nu visste han vad han skulle göra. Han skulle visa dem vem han var. Och åsnan, <laughs> den skulle de inte få ha roligt med. Alla skruvade och spikade. Bamse gjorde förstås mest. Med ett enda kraftigt tag sågade han i turplankan. Med ett enda slag slog han i spiken. Men nu kände Bams att dunderstyrkan höll på att ta slut. Jag måste använda två slag för en spik. Jag får gå hem och äta mer dunderhonung, sa han. Men innan han kom iväg hände något annat. Åsnan stod ett stycke bort från bygget och mumsade på morötter som lille skutt hade lagt dit. Psst! Psst! Kom så får du socker! sa en röst bakom trädet. Det förstod förstås inte Åsnan, men den förstod sockerbiten i en hand som sträcktes fram. Åsnan tog sockerbiten. Vargen tog Åsnan i öronen och drog iväg med den. Vargen var starkare än åsnan, men han visste inte hur åsnor kan skria. Det lät som brandlarm. Alla såg vad vargen gjorde och Bamse gick dit med arga, bestämda steg. Vargen släppte åsnan och sprang till skogs. Jag ska sätta stopp för hans dumheter, sa Bamse och gick efter. Men inte ens för Bamse är det lätt att ta sig igenom vargens skog. Där finns många fällor och plötsligt rasade marken ihop under honom. Och han låg långt nere i en grop. Lite dunderstark var han fortfarande och lyckades häva sig upp ur den djupa gropen med hjälp av några trädrötter. Åh! Oh. Det var jobbigt och nu är jag bara en vanlig, svag liten björn, suckade han för sig själv när han kom upp. Om nu Skalman hade varit med så hade han sagt till Bamsa att gå hem och äta mer dunderhonung innan han fortsatte till vargen. Men Skalman var inte med och Bamse är inte så bra på att tänka efter före. Det dröjde inte länge förrän han snubblade över ett rep som låg gömt i blåbärsriset. En ny fälla och en stor trästock föll över honom. Nu, nu låg han under den och kunde inte röra sig och kunde inte komma loss. Hjälp! ropade han. Men ingen svarade. Här får jag ligga tills... Usch, jag vill inte tänka på det, tänkte han. Och inte finns här en levande varelse. Men, det fanns det. En av de minsta vännerna, en liten myra. Den rusade hem till stacken och berättade. Myrdrottningen gav genast order och tusentals myror skyndade iväg till Bamses hus. Dörren där var inte stängd, det var tur. De myllrade in och fick se en liten burk dunderhonung, fast för myrorna var den stor. Många som de var lyckades de i alla fall lyfta den och flytta den. Det gick inte fort, men det gick bit för bit medan de sjöng småvännernas sång. Samse kände sig mer och mer missmodig under stocken. Plötsligt spärrade han upp ögonen. Han trodde inte vad han såg. Nu är det illa med mig. Nu ser jag sånt som inte kan finnas, tänkte han. En burkt under honom svävade fram emot honom. Det är omöjligt, tänkte han innan han upptäckte alla de små myror som bar burken. Med gemensamma krafter skruvade de av locket och välte burken så att honung ran över Bamses nos. Nu kastan han hur lätt som helst undan stocken. Ni ser att det är bra med små vänner också. Ja, tack ska ni ha, sa Bamse och gick vidare till vargen. Han knackade på dörren och sa Öppna, eller jag trycker in den. Vargen öppnade. Bamse tog honom i nosen och ledde honom tillbaka till stallbygget. Slå mig inte, slå mig inte, gnällde vargen. Jag slår ingen, sa Bamse. Ta den här hammaren och hjälp till nu. Men lille skutt var misstänksam. Han skulle ha fått ett kokstryk. Sa. Ingen blir snäll av stryk sa Bamse Vargen blev så glad att han spikade bäst av alla näst efter Bamse förstås och ingen klämde i med sådan kraft i byggsången Hör själv Vi slår inte där. Vi slår i spikar Så pannar vi blank Vi kröker i spikar Och vi slår gaffran Och drar ut spikar Lila oh! Lila oh! Lila oh! Lila oh! Lila oh! Lila serat na! Och har hurrat ja, och skrålat! Hörra! Hörra! Ska ja. vi dansa en tango i vort stav? Åh, ja, och sen! Ja, na! Tror ja, no, Lila, oh. Lila oh. Som Skalman gjorde en sölki till Åsnan Och de turades om att köra Alla tyckte det var roligt Ända tills det förskräckliga hände Lille Skutt körde När tåget hördes tuta långt borta Då blev det en otrolig fart på Åsnan Den travade med raketfart mot tågljudet Lille Skutt Låg baklänges i sulken och drog i tömmarna Men det var omöjligt att, att stoppa åsnan Inte förrän de kom fram till järnvägsspåret Där satte den sig Mitt på spåret Du, här, här kan du inte sitta Du blir överkörd Skrek lille skutt Hoppade av sulken Slet och drog i tömmarna Det hjälpte inte Åsnan satt där den satt Bamse och vännerna såg på långt håll Vad som höll på att hända Och Bamse rusade iväg för att hjälpa till med att få bort Åsnan från spåret Men tåget närmade sig hastigt Skalman såg allt sammans i sin kikare och sa Om Bamse kunde springa fort som Lille Skutt skulle han hinna fram Om Lille Skutt var stark som Bamse skulle han dra Åsnan från spåret Men allting är olämpligt tvärtom Bamse hann inte fram och skutt måste hoppa undan för att inte själv bli överkörd. Båda två satte händerna för ögonen för att slippa se det hemska. När tåget hade passerat kikade Bamse fram mellan fingrarna, rädd för vad han skulle få se. Han såg ingenting. Jo, järnvägtsspåret förstås, men inte ett spår efter åsnan eller sulken. Då fick han syn på det märkliga Åsnan travade framför tåget Och den travade lika fort som tåget Plötsligt hoppade den av spåret och kom tillbaka ah, Så får du aldrig göra mer, Sabamse." Och åsnan såg förvånad ut Som om den hade väntat beröm istället Vilken fart, sa Ola Grävling Kan någon häst trava så fort? Men mm, knappast, sa Skalman Vi anmäler honom till en tävling Han vinner säkert, sa Bamse Han och Skalman gick till Travalla med stor förväntan Det står inte i våra regler att Åsnor får tävla med hästarna sa man där Men äh, står det att de inte äh, får göra det? frågade Skalman. De slog i alla sina regelböcker, men det stod ju ingenting om det i dem. Ja, äh, då så. Saken är klar, sa Skalman. Och så var Åsnan anmäld till lördagens tävling. Det var lördag, dags för tävling och alla gick till travalla med stor förväntan. Hästarna gnäggade hånfullt. Vad kan en åsna göra mot oss riktiga hästar? Åsnan skriade. Och på det visste hästarna inte vad de skulle gnägga. Bamse kompisarna satt på läktaren och såg hästarna paradera- Sist kom Åsnan. Då skrattade hela publiken. Vad har den långörade pajasen här att göra, flinnade sorkarna bakom dem. Vänta bara! Ni kommer att bli förvånade. Förresten är det inget fel att ha långa öron, sa lille skutt förargad. Han försökte komma på något elakt bra att säga om sorkar. Men han kom inte på något, förrän det ropades i högtalaren. –Klart. Ett. 2. Kör! Hästarna startade. Men inte Åsna. Den bara satte sig ner och såg förvånad ut. Det gjorde vännerna på läktaren också. –Vad var det vi sa? –flina sorkarna. Bamse smackade. Åsna satt kvar. Bamse kliv av sulken och föll på knä framför åsnan Snälla rara, jag köpte dig fri från den elake mannen Du kan väl springa, snälla rara, var Bamse Åsnan reste sig Bamse hoppade upp i sulken Nu ska ni få se på rasertakter, sa lille skutt till sorkarna Åsnan gick, den travade inte Lunkar bara fram Vilka rasertakter honade sorkarna Snälla åsnan Som förut när du sprang framför tåget Var Bamse Men åsnan förstod inte Jag ger upp Suckade Bamse De hörde sorkarnas Retsamma sång när de gick därifrån Äkta häst Travar bäst. Ingen åsna klor En riktig fullblodshäst Äkta hästar vinner jämt Lilla åsnan E ett skäť Dystra Gick de hemåt. Nå alla var inte dystra Inte åsnan som ingenting Förstod, och inte skalman Ja, nah, ryck upp er Sa han Det går kanske bättre nästa gång. Glöm det, sa Bamse. Det blir ingen nästa gång. Jo då. Nästa lördag. Då ska jag köra, sa Skaldman och log finurligt med halva munnen. Då tittar inte jag på, sa Lille Skutt. Det räcker att skämmas en gång. Alla höll med Lille Skutt alla utom Bamse. Jag är nyfiken på vad Skalman har hittat på sa han. Det är klart att alla ändå gick till Travall nästa lördag. De vet ju att Skalman kan hitta på de förnuligaste saker som de inte vet att han kan hitta på. Dags för start igen. Klart! Äh! E Två. Kör! Och precis som förra gången satte sig Åsna ner när hästarna travade iväg. Nu går jag hem, sa lille Gunn. Jag har skämts färdigt. Bams och de andra såg bara förvånad ut. Varför ville Skalman starta egentligen? Det fick de snart veta. För naturligtvis hade inte Skalman kommit dit för att göra likadant som förra lördagen. –Stanna kvar, lille skutt. Han tar någonting ur skalet, sa Bamse. Det var en visselpipa som skal man började blåsa i. –Fån, fånigt, sa lille skutt. Nej! hör du inte, sa Bamse. Den låter som tåget. Och det var just meningen. Åsnan trodde att det var tåget och nu blev det fart på den. Skalman blåste och åsnan sprang. – Den närmar sig hästarna, sa Bamse. – Den springer förbi flera stycken, ropade Michelina. – Ja, den springer förbi alla. Den leder, skrek vargen. Och de sjöng alla heja åsnan-sången. Heja skalman, heja åsnan, vi vinner, tjoar de och hoppade av förtjusning. Då. Då ringer skalmans mat och sovklocka. Den ringer när det är dags att äta eller att sova. Nu var det sovdags. Skalman somnade genast och slutade vissla. När Åsnan inte längre hörde tåget, den trodde ju att det var tåget, så stannade den, satte sig ner och somna också. Hästarna var för länge sedan i mål när Skalman och Åsnan vaknade. På vägen hem var alla överens om att nu var det slut med att tävla. Men Bamse log hemlighetsfullt och blinkade åt Skalman. Skalman log med andra halvan av munnen. Han förstod. Men de andra sjöng den dystra inte heja sången. Tänk att man ska skämna så. Och Några dagar senare Jag blir arg, bara jag tänker på den eländiga sovklockan sa lille skutt Tänk inte på den då, sa Bamse Jag kan inte låta bli, sa lille skutt Åsnaren hade vunnit om inte den förpillade klockan hade skramlat Har du sett det där, frågade Bamse och pekade på ett plakat Plakatet handlade om stora travmästerskapet Vad är det med det, muttrar lille skutt Jag har anmält åsnan dit Då ska jag köra Och jag somnar inte, sa Bamse Krösus Sork hade anmält sin häst Svarta blixten till tävlingen Han var mycket nöjd när han såg den träna Vinner säkert på söndag sa han till fixa frasse som stod bredvid Då virvlar någonting förbi Det lät som tåget. Ja, är det. Undrar Krushus. Bamsi tränar sin åsna. Den ska också starta, sa fixa Frasse. Det får den inte. Med den farten vinner den. Det ska bli stopp för det, sa Krushus. Ja, hur då? Undrar frasse. Ha, på det vanliga sättet. Fina Krössus gick fram till Bamse och sa 10 eh, 000 kronor till dig om du inte vinner Va? Betalar du mig för att jag inte ska vinna? Frågar Bamse helt häpen Ja, alldeles riktigt <laughs> Du fattar snabbt, myste Krössus Det är ju fusk Fy, så gör jag aldrig, sa Bamse Fårskalle, muttra Krösus för sig själv när han gick därifrån. Hur ska man göra bra affärer om man inte får fuska? Han gick fram till fixarfrasen och sa kort. Du fixar så att inte åsnaden startar. Vad ja, hur då? undrar Fixarfrasse. Det är ditt problem. Jag betalar, du fixar, sa Krösus sork och gick därifrån. Det är inte lätt att jobba för Krösus, tänkte fixa frasse. Han funderade och funderade. Han är inte så bra på det. Tycker bäst om när Krösus säger, gör så här eller gör så där. Nu visslar de förbi igen. Bamse visslade alltså och åsnan sprang. frasse satt hopsjunken på en sten. Det här var ju hopplöst. Bamse, usch, oh, och då. Kom han på det. Så skulle han göra. Han var så stolt över sin idé att han knappast trodde att han hade kommit på den själv. Men hur skulle han komma åt den där som han tänkte sno? Det blev kanske inte så lätt. Han kände sig inte riktigt lika stolt längre. Men det blev lätt för honom. På tävlingsdagen tittade han in i stallet genom ett fönster och alldeles där innanför låg den. Han behövde bara sticka in en pinne, ta den och springa därifrån medan de selade på åsnan. När vännerna upptäckte att den var borta blev de mycket sorgsna. Ingen idé att tävla utan den, sa Bamse. Vi selar av. Det var visselpipan som fixarfrasse hade tagit. Har du inte en till skalman frågade lille skutt Men skalman sov Då kan inte hundra kanoner väcka honom Och man vet aldrig när han vaknar De började sela av Farmor hade gjort en liten sulk till katten Jansson Husmusen körde och de lekte travtävling Titta sa husmusen plötsligt Fixarfrasse sprang in i det där gamla skjulet. Ja, oh, vad är det med det då, undrar katten. Han hade skalmans visselpipa i handen. Utan den så kan inte Bamse vinna stora tävlingen, sa husmusen. Från en tunna kikade de in genom ett fönster där inne i skjulet satt Fixarfrasse och sov. Bredvid honom på en låda låg visselpipan. Nu kommer vi in och tar den sa katten. För en mus finns det nästan alltid springor sa husmusen. Han hade rätt. I den skraltiga gamla dörren fanns en springa som man kunde pressa sig igenom. Så hoppade han fram till fönstret, lossade haken och öppnade. Det knarrade förskräckligt. Fixarfrasse rörde sig. Skulle han vakna? De vågade knappast andas. Husmusen kikade försiktigt fram. Han sover, viska. han. Försiktigt smög de fram. Med lite tur skulle de kunna ta visselpipan utan att väcka, fixar Frasse. De klättrade upp till några bjälkar under taket. Där stod ett metspö. Husmusen bet av metreven och banden om kattens Svans Sakta firade katten Jansson ner kroken den har, den har fastnat i visselpipan Dra upp försiktigt Viskade husmusen Sakta Sakta drog katten den uppåt Visselpipan vinglade hit och dit Nu höll den på att falla av Katten höll svansen alldeles stilla tills visselpipan inte vinglade mer. Sedan drog han en bit igen. Nu var den nästan uppe. Då följde den av. Vi De klarade det inte, sa Katten Jansson. Men husmusen kastade sig blixtsnabbt fram, slog svansen om en spik och tassarna om visselpipan. Så där. Hängde han nu med den Fixarfrasse vaknade Och såg de försvinna ut genom fönstret Bara en katt och en mus Tänkte han Men så upptäckte han att visselpipan var borta Då förstod han och rusade efter dem Han har sett Och springer efter oss Pipp husmusen Katten Jansson sprang så fort han kunde Medan husmusen satt i sulken Och höll hårt i visselpipan Spring fortare. Bamse ska vinna. Spring, spring, sa husmusen. Det är ju det jag gör, träste katten. Men fixar frasen sprang fortare. I stallet höll de på att sela av åsnan. Alla var besvikna. Ingen sa något. Skalman sov. Plötsligt spände lille skott upp sina stora öron. Hör, tå tåget, det kommer hit. Sa han. Omöjligt, då har det spårat ur Sa Bamse Det var förstås husmusen som blåste i visselpipan Och precis innan fixarfrasse Hanifattom slankt dem in i stallet Visselpipan Skrek alla Våldsamt glada Fixarfrasse kom efter dem Gick fram till åsnan Klappade den och sa Fin åsna Hoppas att du vinner Det var ju ganska konstigt att han sa så Men de hade inte tid att tänka länge på det Åsnan måste snabbt spännas för sulken igen Och så fort det var gjort gav de sig iväg till Travalla Alla utom Skalman, han sov fortfarande Katten Jansson var väldigt stolt över vad han hade gjort Och sjöng sin hurrava Katten Jansson heter jag Och jag är farmors katt Och att jag är er bra att ha, det vet jag därför att Bance säger jämt till mig, han skulle aldrig klara sig med utan honger. Och vem kommer väl med den jo, det är er faktiskt tuffa jag för. Jag kanske andrar, ett par tre burkar kan jag ta och då blir man säglar. Och husmusen som med min vän, förväkta dunderhånungen, så innan borkar trillar av när det bär av vitrav. Så jag är ingen lille lilleputt som husmusen en min Och jag är inte för dig fjår, men vet ni vad jag tror? Jag tror en tiger var min mor, min far ett lejon och min bror. En panter svart och jättestor, nu vet ni vad jag tror. Mjau. Nu var det dags för stora travmästerskapet och sorkarna sjöng glatt. Inga åsnor visas fram Inga kameler, elefanter eller lam De får ta någon annanstans För här har de ingen chans Kröses sork själv blossade nervöst på sin cigarr I väntan på att hästarna skulle paradera Det har väl fixat åsnan, frågade en fixarfrasse som satt bredvid av chefen sa fixa frasse Men där kommer han ju skrek Krösus och höll på att svälja cigaren Du sa ju att jag fixat honom och det har jag Lugn chefen sa frasse mm, Inte lätt att vara lugn tyckte Krösus Vad den dummen hittat på Det fick han snart veta Klart Ett Det blev en snabb start för alla Utom för Åsnan Den satte sig ner precis som tidigare Bamse blåste i visselpipan så att kinderna höll på att spricka Åsnan rörde inte en hov Jag sa att jag hade fixat det Sa fixa frasse stolt Kröss var mycket imponerad Han förstod ingenting Det gjorde inte Bamses vänner heller Vi går innan vi blir utskrattade igen sa lille skutt Vänta sa vargen som hade tagit med en kikare Någon har satt bomullstussar i åsnans öron Steket fixar frassen när han kom in i stallet och klappade åsnan sa Michelina De ropade alla så högt de kunde Bamse! Åsnan har bombölj i öronen! Åsnan! Bombölj! Öronen! Men publiken hejade och skrek, högtalarna dånade så Bamse hörde de inte hur högt de än ropade. Hopplöst! Botten! Botten! Hopplöst! sa Lille Skull. Då kom skalman och plockade fram något ur skalet. En sådan där uppfinning som bara han kan göra. En liten sak med knappar som växer och blir större och större. Det här var en avstånds plocka bort gäng. Den for iväg över publikens huvuden och ryckte tussarna ur åsnans öron. Nu blev det fart på den. Publiken jublade. Vännerna jublade och såg inget annat än Åsnans fantastiska snabbtrag Ända tills Ola Grävling plötsligt skrek Titta på svarta blixten, han travar i mål långt för Åsnan Dystra miner, så gick det inte den här gången heller Ja, ryck upp er, sa skalman Loppet är inte slut, det är ett varv kvar Och Sork började tugga på sin cigarr- när Åsnan närmade sig Svarta blixten i sista kurvan. Det är min bäste kusk som kör, mumlade han för sig själv. Hoppas att han kommer ihåg de bästa tricken. Men det menade han förstås de värsta tricken. Och Sorkkusken kom ihåg. När Åsnan sprang upp bredvid Svarta blixten- smusslade han fram ett verktyg, böjde sig ner- Och lossade en mutter i Åslands sulke -djur. Oj, Bams låg där Bredvid en kvaddad sulk. Hur gick det till? Hur gick det till? Undrade alla Smart, mycket smart, myste Krösus Ingen såg hur det gick till Svarta blixten sprang mot segern Bamse reste sig och tittade på den kvaddade sulken. Här var inte tid att laga den. Här var tid för honom. Han hade en tub i fickan, klämde i sig den, tog tag i stången mellan hjulen. Den hade lossnat från sulken. Men genom att hålla stången med händerna och tömmarna med fötterna lyckades han hålla ihop ekipagen. Han blåste i visselpipan, påstånd sprang Men svarta blixtens försprång var nog hopplöst stort. Ja, andra plats är inte dåligt, tänkte Bamse. Men man kan ju alltid försöka. Han blåste, ostan travade. På sista raksträckan pressade den sig förbi svarta blixten en halv meter. Men svarta blixten är en bra häst. Den ökade farten och sprang förbi. Då gjorde den något mycket dumt. Den vände huvudet mot åsnan och flinade. Och åsnan mindes det där försmedliga Vad kan en åsna göra mot oss riktiga hästar? Den hörde inte längre visselpipan. Den hade bara en sak i huvudet. Att visa den där fånflinande hästen att, att, att. Åsnan tog i allt vad den kunde. Sida vid sida travade de i mor. Vem vann? Vem vann? Undrade vännerna. Vem vann? Vem vann? Undrade Krösus sorg. Vem vann? Vem vann? Undrade hela publiken medan fixarfrasse smög därifrån. Han ville inte vara nära Krösus om svarta blixten inte hade vunnit. Till slut kom meddelandet i högtalaren. Domarna har tittat på Den stora publiken blev knäpptyst. Alla undrade med spänning. Och högtalaren fortsatte. Det är omöjligt att se på målfilmen vem som är först. Ett besviket sus. Så snopet. På målbilden såg de ut att vara precis lika i mål. Men domarna förstorade bilden. Och då upptäckte de något. Åsnan var förargad på svarta blixten och räckte ut tungan mot hästen. Så fick den tungan först över mållinjen och högtalaren kunde meddela. Signare med tungspets! Åsnan! Då svalde Krösus sorgsigaren. Vännerna omfamlade varandra av glädje och Åsnan fick en lagerkrans. Den ska vi hänga upp i stallet, Sabamse. Men det blev inget av med det. Åsnan åt upp den på vägen hem. Från travbanan hördes fortfarande tonerna av travvallamarschen och så sjöng de... Ja, Åsna nåt upp lagerkransen och vi ska väl också ha något gott, sa Bamse. Och förresten måste vi tala om för farmor hur det gick. Det tyckte de lätt bra, för de visste att hos henne skulle de alla få pannkakor. Världens godaste. Nu satt de där runt köksbordet och medan farmor gräddade pannkakor sjöng de en glad sång om hennes skoa, mys. Så låter som hemma i min farmors kök. Fint står det där vi farmors kök. Här dris vi ett bröd i sats som vi sagt. Klockan i farmors kök det tickar i folketakt. Och tiden rinner och klockan slår och allting ting minner om lyckliga år och Jan som spinner och kattel förstår sig på klockor som tickar och går. Som hemma i farmors kök Pannkakor varje dag Det får vi i farmors kök Här trivs vi jättebra Det sant så som det är sagt Klockan i farmors kök Den tickar i tak. Och tiden och rinner och klockan slår Och allting minns om lyckliga ungdomar. ...tils ja får ont i baken. Åsnan är så lat som ni har aldri sett på maken. Snö är han, så man kan inte tro att han är riktigt vaken. Åsnan är, är så lat som las ni har aldri sett på maken. När jag ska va Åsnan den kraken, så köpte jag grisen i säcken. Fast jag smäller duktigt med piskan, så rör vi oss knappast fläcken. Åsnan är så lat som ni har aldri sett på maken så är så lat ni har julen jag dom smor i fjorna jag nu tänker på saken åsnan är så lat så ni har aldrig sett bombaken ja, när väckan slöver om modret den visar han ner tractor och vi kommer hem någon gång ska jag nog kösta på mig en traktor åsnan är så, så lat så så nat, så ni har Blank. Vi kröken spikar Och vi sågar plank Och drar i spikar Och sen Så spikar vi igen Åh, oh, ne! Vi laserat och målat Och han humrat Och skrålat Ska vi lansa en tang Och vi Och na po sova mm. I et stall som mm. står pall mm. Vi slår inte Vi kröker spikar Och vi slåga prang Och drar ut spikar Och sen så spikar vi igen Åh, <hååå>, na Vi lasterat och målat Och har hurrat och skrålat Ska vi dansar en tango i vårt stall Och sen Tror ja nog vi kan lova Ó, to Vargmônen skiner över bergor viner Och som stjärnor tindrar, nu finns inget som hindrar Att utnyttja chansen, att få svänga på svansen I de vandrande vargarnas vaggande vals Hör plombens sakord i perfekt harmoni När en yrvaken nattugla lägger sig i Går en rysning längs ryggen och du struntar i myggen För du dansar till varglandets valsmelodi Oh, <coughs> Se som varje molnen skiner Över berg viner, raviner Och som stjärnorna tindrar Nu finns inget som hindrar Att du utnyttjar chansen Att få svänga på svansen I de vandrande varjarnas Vaggande vals Känner du här lite svänger Se svansarnas länger Hör hur det rullar Över dalar och kullar Och du ser ingen sur min När ett yl ur din Disharmoniska, halvhesa, harklande Hans har på lomens I perfekt harmoni När en irvaken Nattugla lägger sig i Går en rysning längs ryggen Och du struntar i myggen För du dansar till varjlandets Valsmelodi Detta intryck du får av En ödeskoncert Utan slut får du ta För vad det kan vara värt För i boken om livet Där står det inskrivet Att när du minst anar det slut Uta de She!